Eta gaur, Zazpiak bat ala Zazpi, galderazko ikuga, joan hastean edo dolabi haste, bertso txapelketa eta uh, be, Zazpi provintzien bat eratze hori aipatu ginoen, hemen uh, Zatiketa gehiago aipatuko dugu berri ere gurekin eneko bide gaina, gatsalde hona. Gatsalde uh, Zatiketa, banku baten bidez, pentsa. Butsabank, aipatuko dugu, aktualitatean baita, Euskal eh, Bankua, eh, dola zonbait azte, adirazi baitzuen eh, bere eh, Ipar Euskal Erriko Bankuak esten zituela, eta funtsian, egitenan dugu, eh, frantxez luraldean zituenak, zenta hortan sartzen zituen eh, beraz bayona, endaia, paue eta bordaleko eh, beraz egoitzak, eh, eta eh, horrek beraz eneko zuri zer Bait inspiratu zaitu bi milata bostean e, Ipar Euskal Herrian txartu zen e, banku horren e, gaiaz? E, bai, Kutsa, kutsa Bank e, Ipar Jaldean e, izan den bank, da, e, banku bakarra da Egoaldeko banku bankuen artean Eta, bueno, askia dirazgarria da, e, duan horze nuga horrek zenbateko pisua duen Euskal Herriko e, bankuetan ere. Euskal Herriko bankuak, Kutsa Bank, e, lehenkutsa zena, edo laboral kutsa, e, mandezagun, e, banku horiek e, goaldeko bankuak dira, eta haientzat e, Ipar e, eipar Euskal Herria eta e, atzegia. Oden ojek, sortzen ditu, eguneroko bizian, e, bai, en eta bai eh presentzat eh guruauste Frango. Orain eh Kutxabankek e, etxiko ditu Endaian eta Baionan dituen e, bulegoak eta eh aitzakia hori erabili dut a bankuen e, egoera aipatzeko. Mm. Azkenean, Aztapeneko proiektua ala ere ongi hori taraztea. E, bon, banku bat da eta banku horrek pentsatzen aldugu. E, Kutsa bank izan ki, Euskal bankua izan ki. Pentsatzen aldzuela, e, ipar Euskal ziren Euskaldunak bere ganatzea. Eta bainan, gibelan etzen horako proiektu e, nazional bat errango dugu. Euskal Herriaren eraikuntzaren baitan sartzen zena. Bueno, Kutsabank e, e, ikarjaldean zituen zerbitzuak e, e, bizekin mugatuak ziren, ezta da e, konparatzerik e, berze dozeen e, bankuk e, ematen dituztenekin, jona eh, edut e, kontuko gente normal bat e, ukaiteko au, aukera, e, anitzez komplikatuagoa zen, e, txartela da, eta edar, ez? Kutsabank e, ematen zuen aukera kreditu batzuk e, mailegu batzu egiteko, eta... E, ondu batzuk ere eh kondu batzuk ugaiteko benan ez da eguneroko eguneroko kondu gisa biziki e, erosoa edo era izan hori kutxa bankena e, bertze banku batzuen funtzionamendura heltzeko ezin da jan apostu hori izan zenik mm. e, gero Hala e, ere, naiz eta e, Kutxabankek eman aukera iparaldean e, kondu batzuk batzukidekitzeko, horrek ez duken zen, e, kondu hoiek legez eta administratiboki Frantziako kondu batzuk direla eta ez dutela e, kondu gisa balio e, ego eskalegian. E, man zagun, e, honik e, momentu batez e, Kutxabanken e, kreditua egitean, E, ez, ez da posible kondurik funtzionatzea egoaldeko egoaldean eta iparaldean. Bi kondu behar dira soztu. Mm -hmm. e, ez dago kondu, euskal ejiko kondurik e, legez, edo Espainiako konduban da, edo Frantziako konduban da. Orduan, e, bon, ala ere, bazen zerbait, zubi batzuk baziren, e, egoaldeko kutsabanken eta iparaldeko haren artean bertzeak, bertzeak, erresago azarako, da, bi konduen artean transferentziak egitea Bueno, orikenduta, orain uh -huh. eh oraindik berezketan biago gelditzen da eh Euskal Herriaren bi alde horietan. Bai, gainera uste dut eman dezagun hemen Bayona nireki banu kutsabanken kontu bat nire kartarekin ba eztik Donostia ne frécha kukan gonitola hala ere, ez? Etzun bai, franchez banku bat gelditzen zen. Bai. Hmm. Hori da. Eta hori, azkenean hori da agertzen, egunerokoan ere, ba, administrazioa hor da, mugak emaiten dituenak, posible izango hotesen egitea, zinez, zerbait bateratua eta administrazio problematika oien gainetik pasatzen dena? Posible da hori, do, zinez, osoki legeak dena mozten du? Bueno, hori, Nik uste dut, interesgiak helitzatikela, bankuetan lanean ari diren ahdura duneik, galdetzea ze posibilitatea zemuga diren. E, bankuak askteko begiratzen baldin bada, banku kondugu ziek badute e, iban zenbaki bat, eta iban zenbaki horren e, lehen biziko letrak e, estatuaren e, E, indahean dagoen, estatu baten e, lehenbizikoak dira, ez? Mm -hmm. e, Zubeiratzen baduzu, e, iparaldeko banku batean kondua, kondua baldin baduzu, or, zure ibantzen makia, ez dena efe ekin Eta aldiz, baldin baduzu, lipuzkoako banku batean, zure ibantzen makia, da dena ESE-letrekin. E, Beraz, horrek, erakusten du, e, bankuak e, e, estatu egiten, Indajean diren estatuen araberakoak direla. Doan hortan ez dakitze posibilitate den sortzeko e, banku mm -hmm. estatuz gaindiko banku bat euskal estatuaren, eh? izan horitzateken, nazio artean aitortzarik ez duen estatu bateko bankua, ez? Hori or, or, dako aski komplikatua. Mm -hmm. Eta justuki berrizkutsa bankera itzultzeko, e, euskal banku bat dela erraiten dugu, baina bere komunikazioa bena dibidez, ez zun euskaraz egiten, ez? hori da e, bere lapurdiko e, bezeroei bezeroi gutunak igortzen tizkienean Francesc 78 tizkiren eta baita e, jendeak exatu izan dela eta kexa hoien erantzuna izan da guk eztugu politika gisa eh txerian artean e, diren bezeroei euskaraz idaztea mm -hmm. e, bon, e, Hori bon eh dute Javier da kutxaban e, fusión bat, bat izan zela edola eh? ila lehen urte lenmasen Gipuzkoako Bizkaia nere bazen berea Araba nere eta horiek e, bat egin zutenean hizkuntza e, politika eta zen gauza latu ziren eh e, txagerat txagerat. Mm -hmm. gaur egun ba zakiet la pordine baduzu eta Gipuzkoan bizi balin bazira behartuazira bi kontu eta bi banke banco echedesberrinetan ukaitea Bai, hori da, e, hori edo, Gipuzkoan lan egin eta lapur din bizi, gara nahi baita, bon, Gipuzkoan lan egin dut, eta lapur din bizi nahi zez, orduan, solata unkitzeko behar dut kondubatukan e, Gipuzkoan, eta e, eta eguneroko gaztuak pagatzeko, e, argia, e, etxea, eta hori guzia behar beste kondu beste kondubatukan e, lapur din den mako batean. Orduan, horrek zer gana idu, gaztuak e, badila bankuko, eh gastuak e, nik berti berbait kondu batetik bertze kondurat e, mugitu eh hori. eta hori be azkenean e, transferentziak dira e, e, eta horrek e, gastuak e, eskatzen ditu beraz penalizatuak dira euskalegi gisa eh bizi girenak janu dute muga administratibori existitzen espalitz bezala eh bizi bairatzen dugu, e, eguneroko bizian, e, traba hori. Eta, traba ekonomikoa da batetik, baina bertzefik e, dira ere, traba administratiboak, zure elbide ofiziala izan ez gero afagalizuek e, beste behin ere mintzatu ginen, nola nortasunagiriaren zenbakiak aletzen duten, eta mm -hmm. inbat gauza, baina hor, sohtzen dira, e, trabak, ez dira ezin gain dituzko trabak, baina sortzen dituzte buru usteak, bertzen gizan, Ez, ez ditugunak. Eta bankuak berdin bukatzeko, eh? baina garaibatez kanpeina bat ere egintzen, uste dute, zutxobera goguan zehazki, baina txekia ere euskaraz egiteko, eta posible zen, banku batzuak ere txekia berak euskaraz banatzen zituzten, gaur egun, badak izuzuk nola funtzionatzen duen, badire nola banku batzu, eh, ba ez egite, frantxes bankuetan adibidez, hori ahalbidetzen dutenak? Ezakit zertan galditu den kampanya hori, badakit dengoren kanpaina aski eh, indartsua izan zela, eta lorpen batzuk ere izan zirela, bon, gertatzen dena, eh, irutzen zait gauk egun txekeak, eh, well. eska zarkituak, eh, eta eh, gaindituak direla, eh, ordeintzeko sistema itzese erosoagoak badirela kotzez, berezteki bankuko txartelarekin, gainera gauk internet ez itz erosten da, orduan e, txekierak erabiltzen bateraino erabiltzen mote dira. Orduan e, iruditzen zait, gibelerat egin dela, orduan txekierak euskaraz ustakit, badiren edo eskaera egin behar den, edo behiz egin behar den kampaina bat edo bakotxak egin behar duen eskaera, baina e, bon, e, iraganean gelditu den e, jesna bat da, pentsasun jende bat dela jendea txekarekin noko duen horaino, baina irrizen zaitekarei bat ez gaino, nintzez gutiago. Egia, moda zareko afera bat da, hori gurein garai berrietan, beraz, dira ere bankuak, pentsa horrein telefonarekin ere pagatzen alda. Uh, Beuntxa, eneko bidegain gurekin atxalde untan, milesker. Eusetaz?